Малкият повод 26-та беседа от учителя, държана общия околотен клас, на 23 март 1927 г. в София. Бог царува на небето. Бог царува в живота. Да бъде благословенно името му. Размишление За следния път пишете върху темата Защо съм недоволен? Нека всеки развие темата, както той я разбира. Аз вземам недоволството като контраст на доволството. Най-малкият повод в живота може да послужи като условие да се прояви недоволство. Причината за недоволството е толкова малка, че едва с микроскоп може да се види докато доволството започва с нещо велико. За да бъде човек доволен, окържаващата среда трябва да бъде напълно хармонична. Небето трябва да бъде ясно и осеяно с безброй светли звезди. Цветята трябва отдалеч да разнасят своето благоухание. Дърветата трябва да са увиснали от плодове, реките трябва да текат и да Дойде ли въпрос за недоволството? Най-малкият повод изкарва човека от равновесието му. Не смесвайте обаче недоволството с скръпта. Недоволството представлява химически прах в съзнанието на човек. Човек е недоволен, понеже не е развил в себе си красивото, великото, божественото към което се стреми. Човек трябва усилено да работи върху себе си, за да преустрои своя свят. За тази цел той трябва да отвори съзнанието си и в него да се яви един голям прозорец, откъдето да влиза повече светлина. Тази светлина ще внесе в ума му правилни разбирания, а в сърцето му благородни чувства. Разумният човек разполага със светъл и силен ум. С добро и устойчиво сърце. Ако не е силен, човек не би задържал онова, което е придобил и разработил себе си. Ако не е силен, той ще изгуби онова, което е придобил. Когато някой дава доброволно от своите придобивки на другите, това е едно положение. Но ако насила го вземат от него, това показва, че той е слаб. И тъй. Като се говори за добродетелите, крото смирение, въздържание, Тия добродетели имат отношение към Бога, а не към хората. Човек трябва да бъде смирен към Бога, а не към света. За пример, какъв смисъл има в това човек да бъде смирен пред мечката? Тя може ли да разбере неговото смирение? Ако срещна мечка в гората, аз няма да се меря с нея посидя, но ще й покажа своята разумност. Ще й покажа, че по пътя на разумността аз стоя по-високо от нея. Аз съм вооръжен, но тя е по-силна от мен. Ако мине по пътя си, без да ме предизвиква с нещо, аз няма да посегна върху нея. Обаче, ако се хвърли върху мене, ще й покажа пушката си. Малци не могат да издържат мечката да ги срещне и да им проговори. Мечката е символ на големи страдания, които ви доизменят направлението на човешката мисъл. Ти си философ. Учиш хората как да живеят, как да постъпват, възпитаваш децата им, но щом се натътнеш на някоя голяма мечка, на голямо страдание... Ти изгубваш присъствието на духа си. Не можеш да се справиш със страданието си. Тази мечка те е пленила вече. Ти си нейн роб, следствие на което от цели три месеца боледуваш от треска. Какво геройство е това? И след тази среща ти излизаш вън на чист въздух, но вече пошел тя, отпаднал. И като те видят хората, казват, много е страдал този човек. Казвам, мечка го е срещнала. Вие можете да се смеете на този човек, но трябва да знаете, че големи мечки, големи страдания има в света. Сега ще приведа един пример от живота да видите какво значи да ви срещне мечка. Представете си, че някой богат човек има един верен добър слуга, но си ромах. Господарят не, в не влиза в положението на слугата си и често последният изпада в големи сътруднения. Случва се, че слугата се влюбва в една млада, красива и много взискателна мома. Тя му казва, а ще, взема, ще те взема само ако си богат, ако имаш на разположение много пари, да задоволяваш всичките ми желания. Този млад човек започва да мисли откъде и как да намери пари да задоволи своята възлюблена. Мисълта му се спира върху неговия господар и той почва да мисли как да го убере или в крайен случай да го отправи със специален билет за онзи свят. Ето, слугата е срещнал вече мечката в гората, пък и господарят му скоро ще срещне мечката. Питам, как е възможно тези хубави, красиви чувства към мумата същевременно да породят в сърцето на верния слуга желание да примахне господаря си от този свят? Ще кажете, че това е карма, че такива били условията на живота му, но тези обяснения още не са научни. Вие гледате към черни връх. Но същевременно си мислите друго нещо. Следователно, ако някой извади заключение, че вие наблюдавате черни връх, това заключение не е право. Другата е вашата мисъл, а не за черни връх. Слушате някой виден оратор. Той започва. Господа, знаете ли какво искам да ви кажа? Ще разберете ли това, което ще говоря? Цялата публика остава изненадана от въведението на тази реч. Защо се изненадват хората? Защото всички са учени хора, професори, а ораторът ги счита за прости, за невежи хора. Казвам, такава ще бъде изненадата на всички хора от онова, което бъдещето им готви. Тази изненада ще урони престижа и достоинството на хората и ще ги лиши от възможността да използват доброто. Това добро, което се готви за тях. Следователно, за да се ползва удословията на живота, човек трябва да разполага съзнание, което носи мир на душата. Това значи истинско знание. Невежеството пък изпълва човешкия живот с тревоги. Който разполага с истинското знание. Той предвижда нещата отдалеч. На всяко предприятие той знае края. С тази наука разполага не само духовния, но и светския човек. Един богат американец имал само една дъщеря, която се влюбила в един търговец-милионер и решила да се ожени за него. Баща й обаче я е посъветвал да покаже портрета на годеника си на някой астролог или физиогномист да чуе неговото мнение. Дъщерята се съгласила да чуе какво ще каже френологът за нейния годеник. Той казал, че тя не трябва да се жени за него, защото най-много след две години ще я убие. Дъщерята повярвала на думите на френолога и отказала на своя възлюбен да влезе в брак с него. Думите на френолога се оправдали. Богатия търговец се оженял за друга мума, която след две години убил. Ще кажете, как е могъл този френолог да предскаже такова нещо? Наука има човек. На лицето, на главата и на ръцете на човека има ред белези, по които може да се чете. Всеки трябва да изучава тази наука, да познава себе си, да познава и окръжаващите, с които има отношения. Казвате, духът ще ни открие истината. Има неща, които духът е написал на човешкото лице и втори път той не ги открива. Той говори само за неоткритите неща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 А умственият човек ги подбира по смисъл и вади заключение от тях за правилен и разумен живот. За пример, правилно схващане е, че света постоянно прогресира. В този смисъл, който прогресира, той влиза в първата категория числа от 1 до 10. Числата от 1 до 10 представляват божествения цвят. От 1 до 100 ангелския цвят. От 100 до 1000 човешкия цвят. Ако някой човек е в числото 5342 и представлява двойката, това показва, че той е взел последното място на физическия свят. Той е стоя на опашката. Ако пък е в числото 2435, то е в началото на това число. На първо място е. Първото място главата представлява Божествения свят. Щом ще в Божествения свят, трябва да знаете, че в този свят не се позволява никакво сърдене. Който живее в Божествения свят, той няма право да се сърди. Който живее на физическия свят, той има право да се сърди, има право да се гневи. Сърденето на физическия свят е масло, което се туря в яденето. Докато живее на земята, човек не може да не се сърди. Обаче, отиде ли на небето, там по никой начин не трябва да се сърди. И най-великият учител Христос, като дойде на земята, разгневи се на търговците, които продаваха в храма, взе към шип и ги изгони навън. Няма човек на земята, който да не се е гневил. Няма кротки хора на земята. Казвате някому, не се сърди. Не мога да не се сърди. Ако си в Божествения свят, там си повече от светия. Там си добър и кротък човек. На земята и най-добрият човек се сърди. Гледате, някой се усмихва, дава вид, че не се сърди, но той е само външно поведение. Вътрешно той се сърди. Казвате, какво присъствие на духа има този човек? Това е роля, която той играе. Турете му една малка запалка и ще видите, моментално ще избухне. За физическия живот сърденето е необходимо. Ако човек не се сърди, главата му би се пръснала. Гневът заобли главата на човека, придава и хубава форма. Ако човек не се гневи, главата му отстрани, щеше да бъде сплесната. Гневът е войник, който стои на поста си и казва «Главата си давам за моя господар». Тъй, щото... Не е лошо да се гневи човек, но гневът трябва да бъде на място. Гневът е запаленият огън в огнището. Ако умеете да запалите този огън добре, да се стоплите на него, да си сварите чурбица, той има смисъл. Но ако духате този огън и не можете да го запалите, а само пълните очите си с дими и пепел, този огън не е на мястото си. Казвам, само умният човек може да се гневи. Той духа на място и на време вследствие, на което разумно изразходва своята енергия. Глупавия човек не трябва да се гневи. Когато умният светията се гневат, те разбират защо се гневат. С гнева си те помагат на по-слабите от тях, придават им енергия. Всички трябва да имате предвид следното положение. Всеки човек живее едновременно и в трите свята. Във физически, в физическия, в астралния и в умствения. Питам. Колко от хората, които живеят на Земята, трябва да се гневят? От 10 души само на един е позволено да се гневи. Ако ви накарат да изберете хора за Земята... От кои ще вземете? От десетте, от стоте или от хилядата? Ако изберете само от хилядата, те ще бъдат хора от физическия свят, които само ще се гневят. За това трябва да изберете хора и от трите свята. Един от божествения свят. От десете, които хора ще турите на главата. Десет ще вземете от ангелския свят, от стоте, които ще турите в сърцето. Най-после ще вземете сто 100 от хилядата, които ще поставите на физическия свят. След това ще размесите тия хора, за да си окажат ука... да известно влияние. Това е закон който можете да приложите при възпитанието от една страна и за подмладяването от друга страна. Ако не разбирате този закон, вие не можете да се подмладите. Не можете да усилите паметта си. Защо отслабва паметта на човек? Защото той изразходва физическите си сили и няма откъде да дойдат нови. Ако човек води война цели 10-15 години наред, той същевременно до край ще се изтощи. Следователно, по колко пъти на ден най-много човек трябва да се гневи? Питам. По кой начин умният човек може да въздейства на гнева си? Щом се разгневи, той трябва да направи едно математическо изчисление за колко време да даде ход на тази енергия да се изразходна. Невидимия свят, природата, Държи сметка за тази енергия. За тази цел има часовник, който определя количеството на изразходваната енергия при гнева. Човек има право да изразходва само толкова енергия, колкото е определен. Ако изразходва повече енергия от определеното количество, ще го глупят. Има случаи, когато човек трябва да се разгневи на себе си, за да тръгнат работите му напред. Невът събужда активността в човек. Той представлява вътрешен процес в човека, който трябва да се изучава. И тъй. Човек трябва да изучава своите състояния, да прави ред изчисления. За пример. Дойде някое радостно чувство в човек. Той трябва да изчисли. Колко време да трае тази радост? Какво ще произведе в него и как ще се отнесе към хората около него? Някои хора ще критикуват, ще кажат, Защо се радва този човек? Трябва да изчислите количеството на хората, които ще ви критикуват при гнева и тия, които ще ви критикуват при задостта. Трябва да следите какво може да произведе радостта и какво гневат. За пример, радостен сте и влизате в една бакалница да купите захар, но нямате пари. Бакалинът ви поглежда и казва, без пари не давам. След вас влиза друг човек, сърдит, гневен и казва на бакалина. Скоро дай едно кило захар или ще те убия? Бакалинът веднага дава едно кило захар. В този случай гневът дава резултат. На другия ден този човек отива при Бакалина и извинява се и плаща захарта. Бакалинът се чуди и казва – добър човек бил той. Обаче едновременно с това той съзнава грешката си към първия, на когото не дал захар. От тук вадим следния закон. Човек трябва да работи в живота първо с нишите сили, а после с вишите, а не обратно. Ако отивате при канарите, няма да им говорите, меко, благо, но ще вземете чуки для то и ще удрате да получите от тях някакъв скъпоценен камък. Те ще ви дадат нещо и ще кажат, добре е, че с малко се разминахме, освободихме се. Същия закон Действа и в живота. Когато дойде някой при вас да ви иска нещо и започне да вика, да ви се заканва, не мислете много. Дайте каквото ви иска и благодарете, че с малко сте се освободили. Често вие говорите за любовта. Искате чрез нея да уредите с живота си, но не върви. Защо? Вие трябва да знаете къде и какви закони да прилагате. Следователно, когато говорите за божествени, за възвишени работи, вие трябва да измените положението си, т.е. да не бъдете на земята, но да се качите в по-висок свят. Божественото не може да бъде в услуга на земните желания. Щом се отправите към божествения свят, трябва да се откажете от земните желания. Човек може да живее на земята, но да има възвишени желания и стремежи. Само по този начин той ще има резултатите на Божествения свят. Казвате, ние трябва да бъдем духовни. Духовен е само онзи човек, който е развил своето причинно тяло, с което да разбира причините и последствията на нещата. В широк смисъл на думата, духовен човек се разбира онзи, който стои по-високо и от учения, и от разумния, и от гениалния. Обаче, в тесен смисъл на думата, духовен човек е всеки религиозен човек. Този човек живее повече на физическия свят. Истински духовният знае законите за трансформиране на енергиите. Когато работи умствено или духовно, той знае в кои центрове да локализира енергията си. Ето защо духовният човек никога не издивява енергията си на празно. Каквато работа започне, той всякога ще я свърши успешно. И вие като ученици трябва да научите закона за трансформиране на енергията и да го прилагате в живота си. За духовния човек всяко движение, всяко побутване по главата, по челото или другаде има дълбок смисъл. Обикновеният човек прави и несъзнателни движения. Той не разбира значението на тия движения. За пример, някой държи пръстите на ръцете си изключени. Това показва, че работите на този човек са стегнати и затворени. Когато някой тури показалеца на устата си, с това иска да покаже, че за да разбере нещата, за да ги разреши правилно, той трябва да говори сладко, с любов. Когато постави ръката си на челото на разсъдъчните способности, това означава – аз трябва да мисля, трябва да разсъждавам правилно, за да разреша добре задачите на живота си или за да се домогна до известна идея. Някой се почества отзад по главата. Това значи няма да стане тази работа. Или ами, ако не стане тази работа? С почестването човек изразява съмнение, колебание. Когато човек поставя ту единят крак върху десния, ту десния върху левие, с което умести енергията по цялото си тяло, това има друго значение. Като знае, че всяко движение има смисъл, човек трябва да прави разумни, съзнателни движения. Ако не разбира значението на движенията, той трябва да наблюдава, да изучава тези движения. Движенията на човека трябва да бъдат хармонични. Някои държат главата си наляво, други надясно. И едното и другото положение е неправилно. Всяко неправилно поставяне на главата, както и всяко нехармонично движение изобщо, създава ред пакости на човек. Един млад способен човек отишъл при един добър, богат американец да иска някаква услуга. Като разказал положението си, богатия човек бил готов да му услужи, но се отказа от готовността си да му помогне по единствената причина, че младият човек го опръскал със слюнката си. Затова той му казал: Извинете, господине, сега не мога да ви услушам. Елате друг път. Младият момък трябваше да бъде внимателен. Той трябваше да седи далеч от американце или по-добре щеше да бъде да мълчи, писменно да подаде молбата си и тогава да чака отговор. Мислите ли, че като говорите с някого и го пръскате със слюнката си, той ще ви услужи? Като ви изслуша, богатия ще затвори вратата си и ще каже, друг път е ладъ. Друг път, като говорите, себе си пръскайте. И това не е добре. Да опръскаш хората със слюнката си, това подразбира да ги критикуваш. Да опръскаш себе си, значи сам себе си да критикуваш. Казвам, нито едното е за препоръчане, нито другото. Да критикуваш хората или да критикуваш себе си, това значи да критикуваш божественото. Има едно начало в човека, което никой няма право да критикува. Доброто, божественото начало в човека никой няма право да засяга. То е свещено начало и всеки трябва да го почита. Дали е в теб или в друг някой, не е важно. Зачитай това начало. Ако направите някаква грешка, не считайте, че другите са виновни за това. Не петнете в Бога в себе си, но кажете Аз съм причина за тази грешка и ще я изправя. Когато Бог види вашата готовност, благородството на вашето желание и на вашето сърце, Той ще ви помогне да изправите погрешката си. Ако откажете да изправите грешката си и очаквате Бога или хората, те да я изправят, нищо няма да постигнете. Считайте, че освен вас никой друг човек не съществува. При това положение не остава друго, освен сами да свършите работата си. Всяка погрешка направена от човека е задача, която той сам трябва да реши. Представете си следното положение. Вие сте заети с някаква сериозна работа, увлекли сте нея, нищо друго не ви интересува. Дойде някой бутневи, каже ви няколко думи, които ви изкарпват от равновесие и вие се разгневявате. Направите нещо, което не сте мислили. Къде е грешката сега? Коя е причината за грешката? Вие или онзи, който дойде да ви предизвиква? Вината е във вас, Веднъж за винаги вие трябва да ликвидирате с всички уния лица във вашата фирма, както, а, които във ваше име създават ред неприятности и страдания. Как ще ликвидирате? Като не се поддавате на тях, като не ги съдите. Не съдете нито себе си, нито другите, но не допускайте нови грехове и грешки, които ще ви създадат страдания. Ако не правите никакви нови грешки, Бо ще заличи старите. Той ще ликвидира с тях. Но ако правите нови грешки, тогава ще ви остави сами да се разправяте и с старите, и с новите. Ако пък направите нова погрешка, гледайте веднага да я изправите. Божественото във вас казва, изправи погрешката си и напред върви. Ама знания нямам, ще придобиеш. Условия нямам, ще ти дадат. Стар съм вече, ще се подмладиш. Болен съм, ще оздравееш. Божественото в човека работи във всички положения. Колкото и слаб да е човек, на каквато и степен на развитие да се намира, божественото все ще му даде някакъв поптик, някаква отеха. Иначе човек не би могъл да съществува на земята. В този подтик, в този вътрешен стремеж на човека се проявява божественото начало, както и божествената промисъл. Човек трябва да наблюдава своите прояви, своите състояния и всеки момент да знае къде се намира. Ако става сутрин, не е неразположен, гневен, той трябва да знае, че е на физическия свят, на земята. Човек може да се гневи само на земята. Преди няколко години срещнах една млада българка, която без да знае никакви окултни закони и правила, е дошла до правилно заключение в живота си. Тя казваше, като срещна някой човек, мъж или жена, богат или беден, прост или учен, добър или лош, първата ми работа е да потърся в него поне една добра черта, която да задържа в ума си. Като намеря такава черта, аз читам вече този човек за свой приятел. И наистина, този метод е дал добри резултати в живота ми. Благодарение на него аз имам добри приятели. На погрешките на хората не обръщам никакво внимание. Казвам, тази млада жена по естествен път се е домогнала до едно окултно правило. Питам. Кое в човека търси хубавото, красивото? Божественото начало в човека винаги и навсякъде търси великото, красивото. На кое място в човека ще търсите хубавото? Сърцето му. Защо? Защото сърцето ражда, умът обработва, а волята изявява делата навън. Казвам, който иска да успява в живота си, той трябва да избягва еднообразието. Еднообразието уморява човек. Ако някой се занимава дълго време с един и същ предмет, той ще се умори. Ако дълго време се моли, той пак ще се умори. Човек трябва да разнообразява диатолността на мозъчните си центрове. Той трябва да знае колко време най-много може да се моли, колко време най-много може да учи и тъй нататък. Казано е в писанието. Постоянно се молете. Думата постоянно неразбира непреривно. Молете се постоянно, т.е. молете се разумно, на всяко време, което отговаря за молитва. Молитвата има три важни момента. Моментът на хилядата, когато човек е на физическия свят. Момент на стоте, когато човек е в ангелския свят. И момент на десетте, когато е в божествения свят. Следователно, постоянно може да се мисли, следователно, постоянно може да се моли само Онзи, който живее в закона на любовта, т.е. Божествения свят. Този човек всякога има разположение за молитва. Каквото прави и където ходи, той всякога е в молитва. С други думи казано, в живота на любящия човек, всичко е молитва. Сега, ще изтълкувам значението на думата молитва, както се пише на български. Думата М означава закон на жертва. Буквата О – условия, при които жертвата дава добри плодове. Буквата Л означава стремеж за молитва, т.е. за общение и Самото общение с Великото, с Божественото. Букватата победа на противоречията в живота. В. Единство с Бога. А. Придобиване на разумен живот. Значи молитвата представлява жертва, условия, стремеж нагоре, горе. Победа на змията, на нишето, на противоречията в живота. Единство с Бога. Придобиване на разумен живот. Който иска да придобие нещо ценно, той трябва да е победил змията в себе си. Без тази победа никакъв духовен напредък не може да се очаква. От това тълкуване можете да извадите заключение, че буквите определят смисъл на думите. За пример, според значението на буквите, думата Елена означава стремеж към размножаване, към придобиване на много неща. Единия крак на буквата Е е на земята, а другия в астралния свят. Ако вземете думата Мария, буквата М показва, че единият крак е на сушата, а другия в морето. В думата Слава единият крак е на земята, а другия на луната. Има хора, на които имената отговарят точно на техния характер, на това, което те представляват. Обаче има случаи, когато името на човека не отговаря на характер му и той не го харесва. Какво трябва да прави този човек? Той трябва да промени името си. Някои хора никак не харесват имената си, но не могат дори спокойно да ги слушат. Изпейте сега упражненията «Давай, давай» и «Киаме дзено. Като пеете, мнозина от вас се смущават, не сте свободни. Защо? Много причини има за това, но една от причините се дължи на обстановката, на местата на които седите. Много от вас седят между хора, с които не си хармонират. Всеки трябва да седне там, където той си хареса, до лица, с които си хармонира. Хармонията зависи от мислите и чувствата на хората. В това отношение мозъкът на хората може да се разглежда като батерия, от която излизат или положителни, или отрицателни, или неутрални мисли. Затова направете опит, всеки да седне при когото иска. Първото условие в едно общество е да съществува хармония между членовете му. Казвам... Като дохождате на лекции, гледате, гледайте да се поставите в хармония както със себе си, така и с околната среда, за да можете да възприемате поне малко знание. Ако мислите, че тук ще придобиете някакви велики истини, вие се лъжете. Невъзможно е да ви се предадат великите истини. Защо? Защото на земята няма такива условия. За пример, как ще обясните на хората какво нещо са душата и духът, или какво нещо са сърцето и ума? Каквото и да им се говори, всеки ще схваща тия неща по особен начин. Това зависи както от устройството на мозъка на всеки човек, така и от състоянията на неговото сърце. За пример, радостният ще схваща нещата по един начин, скръдният по друг начин. За едно и също нещо един ще се радва, а друг ще скърби. Това зависи от вътрешното разбиране на човек. Изобщо на земята няма доволен човек. Ако някой днес е доволен, утре ще бъде недоволен. И тъй. Стремете се от всяка лекция да придобиете поне микроскопично знание. Това е приложение на закона на малките величини. Започнете от малкото и постепенно вървете към голямото, към великото. За пример. Толкова години вече вие слушате за любовта, но приложихте ли тази любов в най-малките й прояви? Любовта иска дела, а не думи. Можете ли да проявите нещо от любов, което никой да не ви критикува. Изобщо, всяка постъпка, продиктована от любов, трябва да бъде издържана. За пример. Когато обичате някого, вие гледате да не се докоснете до него. Изпитвате свещен трепет в негово присъствие. После внимавате как ще го погледнете, какво ще кажете и тъй нататък. Всички сетива вземат участие при изявяването на една любовна постъпка. Като срещнете някой човек, в когато любовта живее, вие тръгвате подир него. Той има особен ход, особени движения. Достатъчно е да мине по, по край някого, за да го застави да тръгне след него. Обаче това може да направи само онзи, на който съзнанието е будно. За унези, на които съзнанието не е будно, любящия минава за обикновен човек. Човекът на любовта може да се уподоби на цъфнал цвят, към когото се стремят пчели, пеперуди и рето още на секони. Защо всички се стремят към този свят? Защото има какво да вземат от него. Такова нещо представлява любовта. Такова нещо представлява нейният идеалният живот. Всяка идея дава импулс, потик на човека, понеже тя представлява живо същество. Зад всяка идея се крие някое разумно същество. Следователно, човек може да обича само онова, за което има някакъв свещен образ. Този образ е жив, подвижен, неуловим, то се явява, то изчезва той се явява във всички разумни същества. А кой не обича разумния човек? Кой не обича добрия човек? Кой не обича истинският герой? Човекът на любовта първо мисли за другите, а после за себе си. Като уреди работите на другите, той сяда доволен и почва да мисли за себе си. И тъй. Кое е отличителното качество на любящия човек? Той мисли първо за другите, а после за себе си. Тази е неразбрана мисъл за вас. Какво подразбира тя? Да мислиш първо за другите, това значи да мислиш първо за Бога. И тази идея е неразбрана за вас. Как ще мислите за Бог? За Бога ще мислите като за някакъв идеал, като за най-красивото, най-великото нещо в света. Като мислите постоянно за Него, най-после Той ще ви се открие. Бог разполага с безброй начини за всеки човек специални, чрез които може да се изяви на всяка душа и да я потикне да върви напред. Достатъчно е да се прояви божественото в човека, за да има той подтик, импулс за работа, да се развива. Той може да не следва никаква школа, но има вече този подтик в себе си. Всички имате тази опитност. Много пъти сте били подтиквани отвътре да учите, да работите, но не сте постоянствали. Започвали сте, но сте отлагали, като сте намирали, че времето за работа е минало. Не, времето за учене никога не минава. За онзи, който иска да учи и да работи, всякога има време. А за онзи, който не иска да учи и не иска да работи, за него няма време. По-хубаво и по-лошо време от сегашното няма. По-добри и по-лоши условия от сегашните. Няма. Вие живеете при най-доброто и при най-лошото време. Що се отнася до талант, до гениалност? Всеки може да бъде талантлив или гениален. Това е въпрос на времето. Който иска той може да стане гениален най-много в продължение на 10 години. Кога може да стане човек гениален? когато милиони хора съсредоточат мисълта, чувствата и желанията си към него. Той ще бъде център и фокус, в който всички добри мисли и чувства на тия хора се съсредоточават. По този начин той става изразител на това общо желание. Гениалният не може да живее за себе си. Той е колективен дух, т.е. той е израз на колективното желание – на множество хора. Талантливият също така е израз на колективния дух. Ще дойде ден, когато всеки от вас трябва да бъде такъв изразител. За тази цел той трябва да бъде готов. Часът на всеки ще удари и той трябва с готовност да посрещне този час. Срещнете ли някой талантлив или гениален човек? Радвайте се! След него ще дойдат още много, между тях ще бъде и вашия ред. Видите ли, че едно цвете е цъпнало? Радвайте се! Това цвете е предвестник на пролетта. Много още цветя ще цъпнат след него. Радвайте се, пролета наближава. Не завиждайте, че това цвете е дошло първо. След него иде вашия ред. И вие ще цъпнете като него, но на своето време. На своя час? В природата няма първи и последни. И в Божествения свят няма първи и последни. Тази идея има духовен, а не физически смисъл. Ако я разглеждате физически, вие ще се обестърчите. Казано е. Първите ще бъдат последни, а последните първи. Дали ще цътнете в началото или в края, не е важно. За вас е важно пролета да дойде. Какво представлява пролета? Пролета е Божествения Дух, великото благо на живота, който лъха към всички цветя и ги кара да цъфтят. Казвам, когато просикът скърби и плаче, разбирам. Но когато царският син скърби и плаче, това не разбирам. Как ще си обясните скръпта на царския син и на царската дъщеря? Странно е как могат те да скърбят при приятели, при богатство, при удобства. Когато царските синове са недоволни, просяците са доволни. Когато царските синове са доволни, просяците са недоволни. Законът в природата е такъв. Та вие казвате, че сте синове Божии, а при това аз и плачите. Искате парички, искате богатства. Чудно нещо! Щом сте Божии синове? Всичко света е на ваше разположение. Свободно можете да бъркате в касите, да вземате колкото пари ви трябва. Ама затвор има. Щом има затвор, това показва, че сте на физическия свят. А на физическия свят никой не може да бъде царски син. Царският син е числото 10. Числото 10 представлява божествения свят. Следователно, който живее в числото 10, щом слезе на земята, той първо ще уреди работите на другите хора, а после своята работа. Тъй, защото той няма време да скърби и да плаче за себе си. Човек плаче за себе си, а не за другите. Някой плаче, защото пръстът го боли, причинява му болка. Щом пръстът се смени, плачат престава. Казвам. Ученикът трябва да изучава законите на живата природа. Да знае какво да прави, как да разрешава задачите си. И млади и стари, не се стремете към големите работи, но изпълнявайте малките задачи, които са ви дадени. Силата на нещата седи в приложението. Каквито правила са дадени в лекциите, приложете ги. Ако християните бяха приложили поне една малка част от правилата, която, които Христос им даде, светът ще се да бъде друг, а не като сегашния. От всички се изисква приложение. И в тази лекция ви дадох три правила. Правилата на десете, на стоте и на хилядата. Вие трябва да оживите, да приложите тия числа в живота си. Числото 10 представлява любовта, т.е. главата на човек. За сега главата разполага с 7 врати – 2 очи, 2 уши, 2 ностри и 1 уста. Има още 3 врати, които някога ще се отворят, но за сега Господ ги е затворил. Същевременно – Съвременните хора не могат да си служат както трябва с седемте врати, а какво ще бъде положението им, ако се отворят и последните три? Ще дойде ден, когато човек ще използва разумно и десетте врати на главата си. Това ще бъде, когато той заживее в числото 10. Бог царува на небето, Бог царува в живота, да бъде благословенно името му. 26-та беседа от учителя Държана пред Общи Околотен клас на 23 марта 1927 г. София